«Батько сказав, що ти знаєш дорогу?» – запитав я, лише для того, щоб заговорити з нею. «Знаю», – відповіла дівчина. «Ми раніше ходили туди, але до форту не доходили, не треба було». Сонце припікало, і якби не шапка з повсті, подарунок Джамшеда, мій мозок уже б закипів. Але і так я не знав, як вести далі розмову. Я мовчав. І гуля мовчала». І так простували ми поруч. Я позирав на неї, милувався її профілем, живим, гордим і жіночним воднораз. Може, ввечері, коли привал влаштуємо, розбалакаємося, подумав я з надією. На привал ми зупинилися, коли сонце тільки-тільки побіліло, наче його вистудив холодний вітер, що зненацька налетів. Висіло воно ще високо, але вже на західному боці неба. До пагорбів усе ще було далеко. Вони ніби й не наблизилися. Хоча ми й рухалися в їхній бік годин вісім або навіть більше. І один лише раз зробили зупинку, щоб відпочити і нагодувати хатиму. «Гулю, а море звідси далеко?» – запитав я, згадавши про приємну прохолоду Каспійського берега. «Далеко?» відповіла Гуля, і подивилася на мене карами очима. Я замислився, намагаючись зрозуміти, яким чином ми опинилися далеко від Каспію. Не мій же політ, який закінчився дивовижною появою верблюдиці Хатими, переніс мене вглиб пустелі. «А ти море любиш?» – запитав я в Гулі, яка знімала з верблюдиці свій баул. «Ні», – відповіла вона, – «воно холодне». Язне за плечима, Потім допоміг їй спустити подвійний баул на пісок. Вона дістала звідти полотняну смугасту підстилку, потім іще одну, розтилила їх одну на одну. Коли сонце лягло на дальні піски, а потім і просочилося своїм застиглим вогнем кудись униз, наче вода у пустелі, стало прохолодніше. Повітря здавалося холоднішим за пісок. Ми лежали поруч на одній підстилці, накрившись по груди другою, дивилися в небо. Раз у раз хрипкувато зітхала верблюдиця, прив'язана коротким повітцем до лямки мого рюкзака. Гулю, заговорив я, тобі не здається дивним, що ми тут зараз, з тобою, удвох? Ні, відповіла Гуля настільки впевнено. Я аж забув, про що ще хотів у неї запитати. Звісно, моє заготовлене і забуте запитання не було важливим ні для неї, ні для мене. Мені просто хотілося говорити з нею про що завгодно. Хотілося дізнатися щось про неї, щоб відстань між нашими очима і думками зменшилася. Я хотів розуміти її і хотів, щоб вона розуміла мене. «А вона тебе і без цього розуміє», – зринула нагла думка. Я знову замислився, дивився у небо і шукав у ньому відзеркалення її очей, які теж дивилися вгору. А там, на синій перевернутій землі неба, проростали зерна зірок. Проростали швидко і хаотично, наче були розсипані закоханим сіячем який ані трохи не дбав про те, що він робить. І повз серед них небесним лінивим трактором якийсь супутник. Його рух привернув мою увагу, і я покосив оком на вродливий профіль гулі, думаючи, що і вона зараз дивиться на цей супутник. Бо ж погляд людини завжди шукає рух. Погляд людини сам собою нишпорка і любить стежити за тим, що відбувається. Над нами відбувалося проростання небесного поля, і ми обоє спостерігали це звичайне диво. Уже й говорити не хотілося. Здавалося, що спільне спостереження за зірками, які ледве проросли, зближує нас без жодних слів. Щоб більше вистигав пісок, то нижче спускалося небо, і зірки ставали відніші. Я знову захотів почути голос Гулі і повернувся до неї. Але вона вже спала, заплющивши очі. Її рівне ніжне дихання зігрівало нічну тишу. Я дослухався до нього з таємничим задоволенням, наче воно було чимось забороненим, а тому ще жаданішим. Трактор-супутник перевалив за якийсь небесний косогір і щез. Із поля зору залишив по собі тільки нерухомість зірок. Я засинав під тонку музику дихання гулі. Повітря теж зупинилося і марилося, слухало її дихання. І в тишіці я відчув, як по моїх ногах, накритих смугастою цупкою тканиною, щось повзе. Я завмер, і шкірою тепер слухав цей рух, доки не побачив на грудях чи то скорпіона, чи то ящерку, яка гарно зупинилася, спрямувавши свій фантастичний профіль у небо. «Не ворушися», – наказав собі я подумки. І так ми обидва з тим нічним пустельним мешканцем не ворушилися, доки я не заснув. Хропіння верблюдиці збудило мене так нагло, що коли я вже розплющив очі, Кілька хвилин мусив лежати, очікуючи на пробудження тіла. Сонце ледве-ледве піднімалося. А отже, і спав я недовго. Нарешті я повернув голову до гулі, але її поруч не було. Мене охопив незбагненний страх. Я відчув якийсь тягар на грудях, подивився і побачив на смугастому покривалі такого ж смугастого хамелеончика в нерухомій позі, задертою догори головою тільки його круглі очка якось дивно рухалися, здавалося, разом із трошки виреченими очницями. Коли він зловив на собі мій погляд, то завмер. І його очі теж зупинилися на моєму обличчі. Хатима знову храпнула, форкнула. Я озирнувся на неї. Верблюдиця явно поводилася неспокійно. Вона переступала з ноги на ногу, озиралася на мене. Потім ступила крок назад потягнувши за собою по піску мій рюкзак, до якого була прив'язана повідцем. Треба було вставати. Я спробував м'яко струсити хамелеончика, але він так міцно вчепився лапками у смугасте покривало, що майже став його частиною. Пам'ятаючи, що хамелеони не агресивні, а радше навпаки, я сам вибрався з-під покривала. Звівся на ноги і розвернувся. Зникнення гулі налякало мене. Якщо вона кудись пішла сама, то чому не сказала мені? А якщо... Тут по моїй шкірі пробіг холод, і я навіть не став далі розвивати цю думку. У роті було сухо і неприємно. Я підійшов до каністри з водою, відпив ковток. Знову подивився навколо себе і на превелику радість побачив метрів за двісті гулю.